Először beszélgettünk veled legalábbis ilyen körülmények között, tehát, hogy 117 percben a hét embere. Úgyhogy menjünk már vissza időben ahhoz, amikor mondjuk először azt gondoltad, hogy akármit is jelentsen ez a közösségszervezés. Örök a civil rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában. Ez nagyon jó, hogy közölte most velünk a gép. Esetleg... Igen. De a de... Közösség szervezés, mit gondoltam? Először Igen, de inkább, inkább arra az élményre lennék kíváncsi, amikor ráébredtél arra, hogy, hogy valójában ezeneket dolgod van. Hogy valami olyan van ebben a nem is munkának mondanám én ezt, mondjuk így hivatásnak, ami, ami neked megéri azt, hogy sok-sok-sok időt fecsőj bele. Hogy mit jelent neked például az, hogy közösség? Mi a közösség? Uh -huh. Hát azért ez sokkal korábban kezdődött, mint hogy magát a közösségszervezésnek a, a módszertanát vagy szakmáját, azt megismertem volna, én szociológiát végeztem, és már ott elhatároztam, hogy a közösségek és a közösségek szerveződése az, az engem érdekel, illetve párhuzamosan közösségi művészettel, részvételi művészettel, Foglalkoztam egy, egy csoportban, egy csoportban. És annak esetleg tudod az okát, vagy legalábbis érzed valamennyire, hogy miért ez a forma tekelt? hogyha mondjuk például nem az a magányos alkotás, vagy a, vagy a páros alkotás, vagy a családi? Egyrészt alapvetően nem vagyok művész, másrészt meg, meg maga a közösségi cselekvés az a, az, az, ami nem tudom, gyerekkorom óta vonzott, tehát én aktív voltam minden iskolai közösségben, ahol megfordultam, mindenhol szerveztem az életet az újságtól, a rádióig és a Bolyatáborig, <gül> <gül> úgyhogy úgy, erre, erre volt személyes szükségletem, hogy, hogy aktív tagja legyek annak a közösségnek, ahol vagyok, élek, és aztán a nyolcadik kerületben, ahol, ahol az életem nagyobb részét leírtem 2006-tól kezdve sikerült valóban egy helyi közösségben aktivált tennem magamat és megismerni az embereket. Tehát összekapcsolni azt a tudást, amit mondjuk szociológusként szereztem a társadalom meg a közösségek működéséről, azzal az érdeklődéssel, hogy én egy aktív ember legyek. Ahhoz hogy, hogy, tovább, vagy, tehát, hogy közelebb kerüljek ahhoz, ami engem most ebben nagyon érdekel. A szociológia nagyobb csoportos működésekről beszél, és valahogy az abból a szempontból számomra kézzel fokható, hogy ott valamifajta törvényszerűségek azért egy idő után De továbbra is azt kérdezem tőled, hogy mi, mi a közösség? Itt van a civil rádió FM 98, ami egy közösségi rádió. Ott van egy lokotelepi közösség, akik egy helyen élnek. Adva van egy másik közösség, ahol mondjuk kisgyerekes anyukák járnak össze, és akkor valamifajta fajta érdekek, mert ez mi a közösség? Vagy az azt dönti el, hogy minek mentén szerveződik? Hát leginkább igen, tehát kétféle modell van az egyik az, ami identitás és értékek alapján szerveződő közösségek, a más, és másik pedig a közös célok mentén, aztán ezek keveredni is tudnak, vagy mindegyik próbálja formálni mind a két elemét az együttlétüknek, tehát hogy a közös célokat, a közös cselekvést megtalálják, közösségszervezőként egyébként most leginkább ezzel foglalkozom, hogy megtalálják az emberek azt, hogy miben tudnak közösen cselekedni. De azért nagyon sok olyan közösségben is voltam, vagy láttam sok olyan közösséget, ami, ami hagyományosabb, és értékek alapján szerveződik, vagy csak egy, egy, egy közös tér alapján, tehát az iskola is azért egy olyan dolog, ami, ahol lehet keresni közös értékeket, meg célokat, de ezért a keretet az intézmény adja. Akkor miben különböznek azok a közösségek, amik mondjuk így, hogy célok, vagy érdekek mentén szerveződnek, meg, akik mondjuk, meg amik mondjuk érzelmi közösségek? Ö, hát... Egyrészt a, tehát a, akikkel mi dolgozunk, ők, ők kor, konkrétan valamilyen társadalmi változást szeretnének, tehát kézzelfogható változást a saját életükben vagy a hozzájuk hasonló emberek életébe. Ilyen például a fogyatékkal élő emberek közössége, vagy azok, akik, akik őket képviselik. Tehát például a, a lépjünk, hogy lépesenek egyesület, akivel dolgozunk, ők családok vagy szülők, akik fogyatékkal élő gyerekeket nevelnek. Ott nagyon egyértelmű az ő élethelyzet, ami összekapcsolja őket. De egyébként én járok vallási közösségekbe is, és ott azért inkább a, a világról vallott elképzelés a, a, a hit az, ami, ami összekapcsolja az embereket és emellé értékeket, és nagyon sokszor cselekvést is társítanak, vagy cselekvést valósítanak meg. Tehát, hogy ez, ez a kettő nem zárja ki egymást. Amiben mi most így, vagy én közösségszervezőként most dolgozom, az tényleg az, hogy ilyen nagyon hétköznapi szinten megfogni azt, hogy milyen érdekei vannak az egyéneknek, és azokból találni közös érdekeket, egy csoportba össze szervezik őket és, és, és tudnak cselekedni érte vagy helyi szinten, vagy akár országos szinten. Ma kezdődik el, vagy kezdődött el az állampolgári részvételhet-e rendezvénysorozata, aminek az egyik főszervezője, vagy biztos vagyok benne, hogy a további napokban nagyon sokat fogtok erről beszélni, de mivel ma van az induló nap, ezért mi történt, mi történik, mi történt eddig veletek? Igen, hát az az érdekessége az idei részvételhetének, hogy nagyon sok olyan programot is befogadtunk, amik az előző héten már lezajlottak, vagy a jövő héten lesznek. Egyrészt a hagyományosan 14 éve szervezük az állampolgári részvételhetét, ez lehetőséget ad a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, hogy megmutassák magukat és valamilyen aktivitásra buzdítsák a, a, a környezetükben élőket. Tehát jellemző módon ezek események, amik megvalósolnak uh, Nyíregyházától Pécsig uh, több mint 40 helyszínen, uh, és, uh, és uh, ezek események, közösségi események, amikre uh, várják a, a helyi lakosokat. Uh, lesznek ezen belül családi napok, uh, versenyek, most hétvégén például volt uh, a József Attila lakótelep és a Bekerle-telep közötti kis erdőben egy kutyaszépségverseny, aminek kapcsán a helyiek azért az erdő sorsáról is beszéltek, ami veszélyeztetett helyzetben van egy útépítés miatt, de például ma kezdődött egy programsorozat az Avason, Miskolcon, a Dialógegyesületnél, akik minden nap más-más módon fogják megszólítani a helyeket. A volt egy beszélgetés az Európai Unióról és a közelgő választásokról, de lesz közös virágültetés, filmklub különböző ö, események náluk. És akkor ennek kapcsán jön elő az Európai Uniós téma, mert hogy azt az al ö, címet adtuk, hogy Európa helyben. Ez egyrészt kapcsolódik ahhoz, hogy 15 éve vagyunk az Európai Unió tagjai ö, most májusban, illetve hát az Európai Uniós választásokhoz, amit ö, közelegnek, és az egy dolog, hogy mi szeretnénk guzdítani az embereket, hogy menjenek el szavazni. Másrészt szeretnénk arról is beszélni, hogy mit jelent az európaiság, az Európai Unióhoz tartozás helyben, és milyen hatása van a uh -huh. helyi csoportokra. Tehát arra is kértük a szervezeteket, hogy ezt is mutassák be valahogy illetve. Mi is van egy kiadványunk, amin keresztül ezt megpróbáljuk megfogni. Úgy érzékelem, ez, ez már a kérdés, hogy a közösségfejlesztés különösen nehéz feladat ezekben az években. Úgy fogalmaztam a műsor elején, hogy egyre félősebbek a közösségben a tagok, amikor föl kell lépni, mert hogy hát nagyon egyszerűen fogalmazva szint kell vallani. És valahogy úgy alakult a közélet ma Magyarországon, hogy megköveteli, a, az a hatalmomban lévők megkövetelik, hogy mellettük tegyék le az emberek a voksukat, és hogyha nem, akkor ugye az már megbélyegzést is jelenthet. A közösségfejlesztés, vagy a közösségi lét pedig éppen a politika mentességről szól. tapasztalja -e, mert ez most egy olyan állítás volt, amit simán visszautasíthat, hülyeseket beszélek, vagy nem? Az biztos, hogy, hogy sokkal több ember érzi, ugye, tartania kell valamitől, és hogy nehezebb a dolga, hogyha közösségekben kezd el dolgozni, tehát mind a szakemberek, mind a közösségi aktív vezetők, akikkel találkozom, sokkal több akadályba ütköznek, és valóban vidéki kis településeken, de akár egy budapesti nagyobb területben is előfordulhat az, hogy hogy még ha olyan programot, vagy olyan, olyan közösségi munkát végez valaki, ami a pártpolitikától független, akkor is mondjuk legalábbis egy, egyfajta véleményt kell, szakmai véleményt mondani, ami sokszor kritika is lehet, és, és félő, hogy, hogy, hogy, hogy emiatt mondjuk nem tudom, tehát támogatásoktól esnek el szervezetek. vagy vagy kevésbé működik velük együtt az önkormányzat, sajnos egyre inkább félnek a, a nyitott és, és őszinte kritikától a, a helyi vezetők, különböző szinteken is, és, és azért igen, ez valóban sok helyen megnehezíti a szervezetnek a munkáját. Lesz, hogy benne van az a, a beszé, hogy vagy nem beszélnek, nevezném, de, de számolni kell azzal, hogy még hogyha a leginkább politikától független üsbe is vág bele az ember, hogyha más érdekeivel ütközik, akkor, akkor saját akaratán kívül is ott találhatja magát, hogy átpolitizálják körülötte a világot és az ő cselekvését is. De ezzel próbálunk az élete felkészülni. felkészülni Azt akartam kérdezni, igen, tervezet, hogy akkor nyilván... Erre is mindenféle tanácsokat tudnak adni, tehát hogy akkor így a közösségfejlesztő munkájában, vagy a, nem, de hogy a civil kollégium alapítvány közösségszervezőjeként ezzel akkor foglalkozva mit tanácsolnak? Mi általában azt, az, tehát az a módszert a közösségszervezésnek, de a közösségfejlesztésnek is, hogy helyben nagyon sok interjút végeznek a, a szakemberek, vagy az a helyi ö, csoport, aki, aki elindít egy, egy közösségi munkát, és, és ezekből az interjúkból próbálják aztán ö, együtt a közösség összerakni, hogy kinek mi az érdeke, mint szeretne ö, változtatni. És, ö, és ezekből vannak olyanok, ok, amik, amik egyértelműek is megkérdőjelezhetetlenek, tehát az, hogy mondjuk valamilyen ö, ellátásra szüksége van egy. Ö, nem tudom mennyire egy közösségnek, ahol sok betegember van, vagy egy olyan szervezett harcol ilyen volt melyik képviseli a sérült embereket, vagy, vagy, vagy akár közvilágításra szükség van egy, egy településen. Ezek egyértelmű igényekre, vagy emberi igényekre épülő dolgok, és ebből adódva nagyon nehéz őket utána bespatuljázni, hogy hogy milyen politikai indítatással kezd el beszélni valaki egy adott ügyről, hiszen nem egy ideológiai keretről van szó, hanem konkrét kézzelfogható dolgokról, mert változást akarnak az emberek elérni. Tehát próbáljuk ezt átadni, és a szervezetek, akikkel dolgozunk is emellett próbálnak kiállni. És ennek van is hatása. Tehát azt látom, hogy, hogy még hogyha... Tehát vannak olyan csoportok, hogy két-három éve kitartóan dolgoznak egy településen, és, és nem sikerült őket sem elriasztani, sem, a, sem megbélyegezni azzal, hogy valami rosszban sántikálnak, mert annyira kézzelfogható és egyértelmű mindenki számára az, hogy mik azok a dolgok, amiket szeretnének elérni. Önnek van ilyen csoportja, amelyikre büszke? Hát nagyon sok csoport van, akikkel dolgoztam. Egyet Körülbelül 30, Én nagyon szeretem a gyáli ö, csoportot, az eleven az az öné? Ö, emlékmű. Nem, nem az enyém, nem én nem vagyok gyáli, én mentorként dolgoztam ezzel Úgy a Úgy értem, hogy, a, hogy az ön segített igen. abban, hogy ő felálljon. Részben igen, többen dolgoztunk velük, és, és az elmúlt években végigkövettem a munkájuk, hogy ők például kifejezetten ilyenek, hogy, hogy, hogy nagyon talpra és bátor, Ö, csapat, és, és például a közvilágítás, vagy a járdák állapota, ezek azok az ügyek, amikben ők a nyilvánosság elé ö, kiálltak, és, és, és ebben elég nagy támogatást szereztek a helyi lakók között, és, és azt gondolom, hogy, hogy eléggé ö, jól csinálják azt, amit csinálnak, és elég hitelesen csinálják még. akkor is A gyáli képviselőtestület bocsánat, a gyáli képviselőtestülettel így találták meg a kapcsolatot, ugye? Azt kell megérteni, hogy a, az egy ember meg a politikus között ott van ö, egy légüres tér, vagy egy ilyen szakadék. Ugye a politikus már a sokakat képviseli, az egy ember meg látszólag csak egy embert képvisel, de a kettő között van ez a csoport, vagy nevezzük közösségnek, Igen. akik így egy-egy ügyre összeállnak, és hogy ezt a köztes, kommunikációs állapotot, hogy ezt a hidat, az első politikai szint és az egyén között teremtik meg ezzel, de akkor ez csak eseti. A közösségfejlesztés az meg... Ö, igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi az, ami miatt együtt maradnak? Hát egyrészt ez egy informális szervezet, de azért mégiscsak szervezet, tehát nem munka munkamegoztás célok, konkrét stratégia, amit felállítottak a következő évekre, hogy mikkel szeretnének foglalkozni. Egyben egy tanuló szervezet, tehát egymástól tanulnak, hogy hogyan lehet az érdekeiket érvényesíteni. És egyébként minden kommunikációjuk nyilvános, tehát hogy, hogy az, amikor ők ügyekről beszélnek, akkor nem a színfalak mögött próbálnak meg a politikusokkal tárgyalni, hanem elmennek a nyilvános közmeghallgatásra, elmennek azokra az alkalmakra, a fogadóórákra, részt vesznek gyálon, egyébként élő videós fogadóra is van minden hónapban, amit a polgármester csinál, ezen is aktívan részt vesznek. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek olyan felületek, amiken látszik a többi lakó számára is. Hogy, hogy ki ne fussunk szabad, az időből, kiáll. igen. igen. És megértem önnek, hogy beszélgetünk még egy pár mondat erejéig a vasárnapi rendezvényről, amit ha jól tudom, akkor részben vagy kizárólag ön szervez? Nem, nem, nem, nagyon sokan csináljuk ezt, tehát a civil kollégium alapítvány a részvétel hetét szervezi ezen a héten, aminek a záró rendezvénye lesz ez a mozdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsdítsd meg Európát program, ami a szabadság téren lesz. A részétel hetének az alcime idén ez az Európa helyben, amiben a helyi szinten megpróbálunk felmérni azt, hogy mit jelent az európai ság nekünk, illetve milyen hatással van a helyi csoportokra, szervezetekre, és vasárnap pedig a, pedig kiemelten a számoljunk együtt mozgalom az, akikkel és a több, több partner van, illetve az a hang az egyik fő partnerünk. De hogyha jól értem, akkor a szavazatszámlálókat ünnepljük. Igen. Ott meg. És a szavazatszámlálókat szeretnénk ünnepelni, illetve erőt adni nekik ahhoz, hogy most már sok-sok választáson túl vannak, és most is a következő az Európai Parlamenti választásokon próbálják képviselni a választásnak a tisztaságát, és őrizni a választásnak a tisztaságát 26-án. A... Most vasárnap három órától este tízig a, a különböző koncertekkel, programokkal leszünk a szabadság téren, és maguk a szabad is ott lesznek, lehet akár már az őszi időszakra is jelentkezni azoknak, akik szeretnének De még úgy tudom, hogy a tálálni. legfontosabb a legábbis ezt lehet, bocsánat, hallani ma, hogy még egyelőre az Európai Uniós két hét múlva megrezedező választása sincs elég szavazat erre is, erre is Úgy, ö... itt, itt, a, ki, ott... kimondol, itt kifejezetten csak a pártok tudnak delegálni, de akár a számoljunk együtt mozgalomnál, akár a pártoknál jelentkezik valaki, akkor, ö, akkor tudják az önkéntességét igénybe venni. Milyen rátérnék bármilyen konkrétebb témára, hétfő óta tart ez az állampolgári részvétel hete, mi az, ami így elmondható, vagy amit nagyon fontosnak tart, az hogy, hogy, hogy indult ebben az esős, borongós, nem barátságos időben? Barátságos-e az állampolgári részvétel? Hát nagyon barátságos, most már kaptunk képeket szexárdról is, ahol kitartóan... Évek, évek óta szerveznek programokat. Igen, ők mindig élenjártak a Remlékszemények Igen, és három napig, még holnap is lehet látogatni őket a Babics Mihály Mivelődési Központban. Uh, illetve Máté alkáról Nógrád megyéből is érkeznek most már be uh, fotók és beszámolók a helyi rendezvényekről. És milyen típusúak ezek emberek. csak így jelleg jellegüket tekintve? Vannak hagyományos közösségi programok, ahol a helyi civil szervezetek uh, mutatják uh, be, maguk, be uh -huh. magukat, nyilvánvalóan a itt több szervezet uh, tud bemutatkozni, uh, de olyan picit településen, mint amilyen Mizerfa, ahol hétvégén volt uh, családi program, ott az a két-három formálódó helyi szervezet, aki a helyi roma dolgozik. Ők tudtak megjelenni családi programokkal és uh -huh. egy kevés Európai Uniós kvízzel, hiszen ez most a külön, külön témája. ez hát egy a, egyik a, célpontja, igen. Itt igen, nem arról van szó, ha jól sejtem. Eskének hogy a részvételhete szervezői vagy a helyi szervezők valamelyik képviselőre akarják rábeszélni az embereket, hanem a szavazás tényére vagy az aktivitásra. Igen, ez, ez, ez, ez közvetetten az Európai Uniós választásokon való részvételre uh -huh. szeretnénk felhívni a figyelmet, leginkább azzal, hogy mindenki elmondja a helyben, hogy számára mit jelent az Európai Ság, vagy az Európai Unióhoz tartozás, vagy konkrétan azt, hogy milyen hatása van a helyi közösségek életére az, hogy Európához tartozunk. És akkor itt vannak vidámabb, vagy kevésbé vidámabb pro uh -huh. programok is. Tehát például volt egy kritikusabb program most hétfőn, a, ami vidámra sikerült, ugyanakkor megszitik tartalmaz ez a Mártészalkánval egy kórház, ahol a LIFT nem működik ki, most már több mint két hónapja, és a Mártészalka LIFT LIF csoport ajándékot vitt a beteggondozóknak és szállítóknak, az is most már tegyünk Igen, ez emeletre ölben viszik fel a betegeket, úgyhogy ilyen, ilyen akciókra is sor, sor kerül a részvétel hetén. Most egy kicsit téged analizáljunk, te ugye az állampolgári részvétel hetét szervezed, tehát a részvétel egy kulcsfogalom, ha te visszagondolsz az a elme hogy mik voltak a, szóval mi te neked a részvétel, mit jelentett gyerekkorodból, kamaszkorodból, korodból, szóval, hogy, hogy mi volt az az első élmények egyike, ami, amitől, amikor megészlelted ennek a, az örömét, vagy ennek az izgalmát. Uh -huh. Hát én egy olyan gyerek voltam, aki sokat költözött, ne úgy körülbelül negyedikes koromig. Már uh -huh. ez a, a családi kényszerből ez volt. Ez a családi jövő. kényszer, hogy, hogy a, az általános iskola első osztályait, azokat különböző iskolákba jártam, mert mindig költöztünk. Uh -huh. Aztán ez megállt végül a nyolcadik kerületben uh, harmadikos uh, koromban, vagy harmadik, második fél évében, de ebből az adódott, hogy mindig új közösségekbe kellett alkalmazkodni, Aha. tehát nekem mi mindig, mi mindig újra fel kellett, ö, fel kellett tárnom, meg kellett ismernem, és be kellett ö, illeszkednem egy adott közösségbe, úgyhogy ebből adódóan én elég aktív ö, közösségi ember lettem, azt hiszem, és a középiskolában ez, ez abból, abban jelent meg, hogy mindent szerveztem, tehát a helyi az iskola rádiót, a iskolai kiállításokat, pinceklubot, koncertet, kirándulásokat, Aha. és, és, és ez, ez azóta is engem nagyon mozgat meg, éltet, hogy, ez, hogy másokkal együtt közösen... Ez, ez egy fontos élmény, és azt hiszem, hogy, hogy, hogy nagyon sokan ennek az örömét nem élik meg, vagy nincs részük ilyenben, és talán egy kicsit biztatása az állampolgádi részételhetének az is, hogy, hogy hogy meg kéne még akár idős középkorban, vagy időskorban sem később bármikor, Igen. hogy az ember ezt, meg, ezt az örömöt megérezze. De amiket elmondtál példát, ezek többnyire inkább ilyen szabadidős jellegű dolgok, ha én jól vettem ki. Olyan részvételi emléket tudsz -e felidézni, ami az elején volt a a esetnek egy korai szakasza, ami valamilyen közjóval kapcsolatos, valamilyen az együttműködéssel, az együttéléssel kapcsolatos, szóval ami, ami nem elsősorban csak egy ilyen szabadidő szórakoztató tartalmú. Hát azért ez kicsit későbbi, tehát hogy én, én a, ahogy mondom, a nyolcadik kerületben ö, nevelkedtem, és, és, és itt, ö, tehát végül középiskolában középiskolába nem odajártam, de hogy, hogy azért az életem nagyobb felét. Azt itt ebben le, a közegben. Ebben a közegben, és, és utána az első olyan, ezek után az első olyan szervezet, amiben voltam, az egy művészeti egyesület volt, ami, amelyik próbáltatásra, társadalmi problémákra felhívni a figyelmet. Ha, tehát ő, nem feltétlen a műalkotás vagy az önkifejezés nem. volt a fő cél, hanem hogy valamilyen cselekvés, hogy beavatkozás, igen, így értsen. Igen, uh -huh. igen, és akkor uh, igazából ebből adódóan a részvétel, meg a részvételi művészet volt az a, uh -huh. az a dolog, ami, ami úgy megfogott, hogy hogyan lehet uh, uh, különböző uh, területről érkező embereknek művészeti eszközökön keresztül együttműködni és megmutatni a, a, a világot, vagy ami ennek a világot látják, illetve a társadalmi problémákat, vagy akár a, azokat, akik érintettek egy társadalmi uh -huh. problémában hogyan lehet bevonni arra, nagyon, hogy, hogy meséljenek. Nagyon jó eszköz a művészet. Egy két és fél hete körülbelül Pécset jártam, ahol pont egy ilyen kis konferenciát szerveztek a különböző művészeti eszközök a közösség szolgálatában, hogyan tudnak állni. És igen. az nagyon, nagyon izgalmas volt. Na, ez volt tehát, de aztán utána amikor én igen megismertelek, akkor ha jól, él, jól emlékszem, akkor a Zöfi-ben ez a zöld fiatalok igen. közegében mozogtál. Hát azért az is egy erősen cselekvő vagy részvételt igénylő tevékenység és nagyon erősen a közjóra vagy a környezetre irányul. Igen, én azt az időszakot, ez a 2006 környéki időszakot én nagyon pozitívan éltem meg, akkor igazából az összibe az a fajta projekt ami már elkezdett érdekelni akkor a művészeti projekteken keresztül is, és ez pedig a 8. kerületnek a városrehabilitációja volt. Eh, ahol egy ilyen szociális elosorabilizációs program eh, indult, aminek az egyik fő célkitűzése volt az, hogy minél több dologba bevonják a helyi Aha. lakókat a döntéshozatalba és a, a, a, a helyi tervezésbe az egyik első állomás az a Mátyás tervezése volt, aminek a folyamatát te is végigkövetted. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy az, egy, az egy olyan dolog volt, ami kézzelfoghatóvá tette. Egy klasszikusnak számít a dolog, mert a hazai igen. gyakorlatban az elsők között, nem mondhatni, hogy első, meg biztos többen voltak, igen. de amelyik nagyon teljesen a közösségi bevonásra, épült, amennyire én kívülről látom, de te ezt belülről láttad. Na és akkor forduljunk rá a mostani időszakra. Nyilván ebben a sok részvétellel kapcsolatos tapasztalatod azért fölgyűlem lett. Van-e mód arra, hogy ezt átad, vagy tanítsd vagy, vagy nem is biztos, hogy itt a hagyományosan vett tanításra gondolok, hanem szóval olyan helyzeteket teremts, ahol meg tudod osztani ezeket a tudásokat, vagy ezt a kedvet, ezt a viszonyt. Hát mindenképp én most a civil kollégium alapítványnál közösségszervező mentorként és trénerként dolgozom, tehát egyszerre most konkrétan nyolc közösség van, akikkel rendszeresen tartom a kapcsolatot és, és a közösségszervezőket próbálom különböző eszközökkel gazdagítani, hogy a saját közösségeikben tudják formálni a, a, a munkát és, és helyi, helyi önfenntartó szervezeteket létrehozni, illetve közösen próbálunk olyan, olyan létező részvételi eszközöket újra gondolni, mint akár mondjuk egy önkormányzati fogadóra, hogy azt hogyan lehet... Ha ezt voltálni, mesélj még de... el, így búcsúzol, mert lassan Igen. az időnk lejárt, de ez egy, tudom, ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, no? Igen, tehát van a beleszólók.hu nevű oldal, ahol ősszel egy olyan kezdeményezésünk volt, a közmeghallgatásokra buzdítottuk a helyi lakókat, hogy menjenek el és felezzék fel újra ezt a részételi eszközt és az év során próbálunk más ö, hasonló dolgokat is, tehát a közérdekül adati génylés vagy a ö, képviselő órákon való részétel. Ezek létező ö, önkormányzati formák, amiket keresztül részt tudnak venni a helyi ügyekben az emberek. Ö, megpróbálunk valamit kezdeni ezzel, hogy ezek kiüresedtek sok helyen, és, és ezeket újra fel kell felezni és használni kell. Nem kérdezte meg senki, hogy egy közösségszervező, az hol szervez, kit szervez, milyen célra szervez, mi a közösség ereje? Hát különböző közösségeket szervezünk. Vannak ezek között olyanok, akik egy lakóhelyen laknak, tehát szomszédsági közösségek, uh -huh. és vannak olyanok, akik másfajta módon szerveződnek, egy valamilyen fajta érdek mentén közösen, tehát valami hasonló hátterük van. Jellemzően olyan ö, társadalmi csoportokban szervezünk, akiknek kevesebb hozzáférésük van ahhoz, hogy változtassanak a saját élethelyzetükön, kevesebb erőforrással rendelkeznek, és, ö, és a, azt gondoljuk, hogy a közösségszervezésnek ez egy fontos része, hogy a közösségi összefogás az, ami segíthet ö, ezeknek az embereknek az érdőkérdényesítésben, hogy ö, valamilyen adott közös ügy mentén hogy tudjanak előrelépni. Tehát a közösségben is mindig vannak olyanok, akik a legaktívabbak nyilván, ugye? De a, a közösségszervező az... az a, hol kezdi szervezni a közösséget? A legaktívabbakkal kezdi, vagy azok később választódnak ki? Egy közösségszervező kívülről... A, a, ami, igen? Igen, hát a, a, a mi múlt az általában olyan, maga a civil kollégium alapítvány felhívás alapján támogat közösségeket és közösségszervezőket, tehát olyanok keresnek meg minket, ahol már van valamilyen létező mag, vagy valamilyen ügy, amire vállalkozik, egy csoport és egy, és egy személy, aki aztán képzést kap közösségszervezőként, uh -huh, uh -huh. hogy ebben előrelépjen. Ugyanakkor az mi kérésünk felé, hogy legalább száz emberrel beszéljen, mielőtt elindul. És ezt hogy bizonyítja be? Folyamat. Hát a, magában a, a programjánkban van mindig egy szakmai mentor, akivel, akivel egyeztett, hogy hogyan tud elérni új embereket, és mik azok az ügyek, mik azok a témák, amiket ezek az emberek felvetnek, és utána őket el kell hívni egy közös, közösségi találkozóra, ahol, ahol hát az esetek többségében körülbelül a megszólított embereknek a 10-15-20 százaléka jön el. Tehát nem is a Te fele, azért... hanem 10-15-20. Uh -huh. Igen, igen. Ez az első körben azért ö, nem mindig ki, ki lelkesedik be, vagy nem mindenki mozdul meg. Meg kell találni tényleg azt a elkötelezettebb magot, aki aztán a többieket is képes bevonzani és, és lelkesíteni és, és magával vonzani. Ők lesznek a közösségi vezetők. És ők azok, akik ugye a pályázaton elindulnak alapvetően, és akiknek ez, a munkáját ez tehát a, a Igen, tehát hogy, hogy van, az, aki, van aki a pályázaton elindul, és részletesebb képzést kap, de utána a közösségnek az aktív tagjait is ö, mi, mi képezzük, illetve, illetve áttételesen próbálunk tudást adni meg segítséget abban, hogy hogyan tudnak egy Tartható, mondjuk szervezetet létrehozni, helyi szervezetet, csoportot. Van annak jelentősége, hogy milyen témaköré szerveződött ez a, milyen érdeklődés, vagy milyen érdek, vagy milyen cél köré szerveződött ez a közösség, van különbség? Hát, mivel mi civil szervezet vagyunk, és, és a társadalmi igazságosság az például egy kimondottan fontos szempont nálunk, ezért, ezért előny élveznek olyanok, akik mondjuk hátrányos helyzetű társadalmi vagy ö, szerveznek, olyan régiókban, olyan területeken szerveznek, ahol, ahol ilyen kevés tőkével, erőforrással, akár képzettséggel rendelkező emberek vannak, hiszen mondjuk a, nem tudom, tehát a vállalkozóknak sokkal könnyebb megszervezni <tos> saját magukat, és sokkal több erőforrásuk van, tehát jellemzően inkább hátrányosabb helyzetű emberekkel dolgozunk, de vannak olyan ügyek, amik amik nem ilyenek, tehát nagyon uh, sok olyan csoporttal találkozunk, és van olyan is, a, akikkel dolgoztunk, a római partosok, vagy uh -huh, a uh -huh. Kispesten a, a kiserdővédők, ahol, ahol ez nem mondható el, hogy, hogy rosszabb helyzetben vannak, ugyanakkor maga az, a környezetvédelem és a fákvédelme az egy, az egy olyan ügy, amiben a, egy átlagos állampolgár uh, nagyon <coughs> nehezen szólal meg, és ahhoz egy tényleg erős közösségi összefogás kell, hogy egy nagyobb állami beruházást mondjuk megállítson egy közösség. Uh -huh. Nagyon nehéz megmozgatni az embereket? Változó. Ö, ö, tehát az, el, az első lépések igen. nagyon nehezek, tehát van egy olyan csoport például, akikkel dolgoztam, és nagyon ügyes vezetőjük van, vagy közösségszervezőjük most már a a Nungrád megyében van. Ott például két évig szinte semmi nem moccant azon a településen, tehát nagyon, nagyon aprólékos munkával kellett megszerezni a bizalmat a szervezőnek, az embereknél, és, és, és, és rávenni arra, hogy, hogy ne féljenek megszólalni. És az első pár siker után, amikor látták, hogy, hogy partner kezeli mondjuk őket a polgármester és teret ad nekik a a közösségi házban, hogy ott programot szervezzenek. Ez az első élmény adott nekik lendületet ahhoz, hogy utána sokkal nagyobb ö, dolgot is elértek, és egy, a, most oda jutottak, hogy egy közterületen, egy, egy nagyobb területnek a közösségi tervezésébe fogtak bele, is, és, és átalakítják a, a faluképét. Úgyhogy uh -huh. úgy, igen, nehezen mondanak, de amikor már megvan az első pár sikerélmény, akkor akkor abból lehet töltekezni, megépítkezni. Igen, akkor pont azt szeretném megkérdezni, hogy üzenetképpen a mai beszélgetésből, mi az, ami, tehát végére mi az, amit tudnánk üzenni, hogy civilként miért, miért, miért fontos, miért jó megmozdulni, miért érdemes megmozdulni? Az egyik az, az, hogy az ember higgyen mondjuk az emberi kapcsolatokba, meg az emberi kapcsolatok erejébe, illetve, illetve megtartsa azt a, azt a, a magát a a civilségét, meg a, a, az állampolgári aktivitását, és, és, és tehát, hogy, hogy, hogy úgy, úgy kezelje a társadalmat, mint aminek ő is, ő is része, és nem csak valami megfoghatatlan massza, ami körülveszi őt. Ugye a részvétel hete van ezen a héten? Igen. Hogy neked volt is részvételed a gyakorlatban, és úgy tudom, egy önkormányzatnál voltál a Humán Bizottságban, ami már egyébként úgy hívják, hogy Emberi Erőforrás Bizottság, abban működtél, mint külső. Jól tudom? Igen, 11 és 14 között voltam megbízott, és belekóstolhattam abba, hogy milyen döntéshozói oldalon lenni, vagy az önkormányzatiságban részt venni, Még ha nem is választott, hanem delegált képviselőként, de de, de igen, megnézhetem belülről, milyen a döntéshozatal. Na, erre vagyok éppen kíváncsi, hogy hogy működik ilyenkor a részvétel, mert ugye legyünk őszinték tulajdonképpen erről fantáziálunk, erről ezt szeretnénk, hogy minél sok több ember vegyen részt a döntéshozatalban, és legyen egy kicsit demokratikusabb ez a világ, és te benne volt egy ilyen döntési környezetben. Szerinted mi volt igazából a legnehezebb ebben a három-négy éves ciklusban? Hát ez nagyon, olyan, olyan, olyan időszak voltam, ahol nagy, nagyon sok változás Történt, tehát már ezt megelőzően a Józsefárosban, ahol én bekerültem ebbe a bizottságba, ott volt hagyománya annak, hogy aktív állampolgári részvétel volt, főleg ebben a szociális ügyekkel foglalkozó bizottságban. Tehát volt korábban olyan, hogy a kerületben volt civil kerekartal, és az delegált képviselőket, vagy, vagy embereket, akik beülhettek, vagy véleményeshettek dolgokat a, a bizottságba. Ez, ez addigra már úgy, úgy elapadt, tehát be, befelefordult a hatalom abból a szempontból, hogy, hogy a részvételiség, még a 2000-es évek elején egy kicsit naivan azt gondoltuk, hogy, hogy az, az ki fog tudni bontakozni, és valódi tehát csak tanulnunk kell jobban az állampolgári részvételt. Ez, ez, ez a folyamat, azt gondoltuk, hogy ez, ez, ez fejlődni fog. A 2000-es évek vége, a 2008 tehát 2008 után ez befele fordult mindenféle önkormányzatnál, és a Józsefárosban 2010 után pedig mindenképp. Tehát, hogy, hogy, sőt, még, még, még így én LMP-s delegált voltam, tehát de ellenzéki, Delegáltként még inkább azt lehetett látni, hogy, uh -huh. hogy nagyon kevés kapcsolat van, vagy egyre kevesebb kapcsolat van a, a kerületben működő hagyományos szervezetekkel, illetve az, abban az értelemben nem látszik, hogy, hogy ők ilyen szinten nincsenek be bomba. tehát hogy uh -huh. legfeljebb, legfeljebb hátsó egyeztetéséből lobby munkában vesznek részt. Ez De érdekelt ez engem, hogy hihetetlen, nem hihetetlen, nem hihetetlen egyensúlyozás lehetett a terészedről ugye mert azért konkrét napi ügyekkel találkoztatok az életben a bizottságban, Igen. és ugye ezek a nap, napi ügyek valóban döntéseket jelentettek, még pedig meghatázott, mert az önkormányzat gyakorlatilag ezeknek a bizottságoknak a döntéseit általában jóvába hagyta, ugye az esetek döntő többsége. Hogy mennyire sikerült például ilyen módon egy-egy esetében bevont, be, bekapcsolni valami olyasmit, ami egy kicsit több, mint a mint egy, tehát a, a bekapcsol az embereket, vagy az érintetteket, vagy egyáltalán hogyan tudta kiterjeszteni egy csomó ismeretet afelé, hogy, hogy ez egy sikeresebb döntés legyen, egyszerűen érdekel ez az dolog, mert én nagyon izgalmasnak tartom ezt a szerepet. Tehát az egyéni ügyekben egyébként nagyobb volt az együttműködés, és nem is annyira a, mondjuk a bizottsági tagok, hanem inkább a, a, a bizottság és a, és a szociális ügyekkel foglalkozó szakemberek és köztisztviselők között. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy sok esetben lehetett látni mondjuk akkor, most nem tudom, hogy működik, de lehetett látni a jó szándékot, és, és sokszor a megoldás keresését volt, amikor viszont hihetetlen előítéletekkel találtuk szemben magunkat, amikor vagy egyéni esetekben az állampolgárokat hívtuk be, hogy beszámoljanak a, a helyzetükről, vagy, vagy a kerületben dolgozó civil szervezetekből próbáltunk bevonni ö, embereket, akik, akik ö, helyzetképet ö, adnának. Tehát ez, ez eléggé változott, és aztán a, egyre jobban romlott. Tehát, hogy a, uh -huh. ö, egyre kevésbé volt ö, fontos, én úgy éltem meg a, a szakmaliság, is, és más, ö, más szempontok is meghatározták, hogy mennyire uh -huh. engedtek ö, közel embereket a döntéshozatalhoz. Volt-e olyan példa neked, amikor úgy gondoltad, a te jelenléted ilyen szempontból mondjuk egy sikeresebb döntést váltott ki? Mert ugye ez a részvételnek igazából a célja a heti részvételnek is, hogy aki valamilyen módon döntés közelébe kerül, az jobban képviselhesse azért a közt, meg a szakmát. Volt-e valamilyen érdeklő? Tehát ennél a bizottságnál nagyon sok olyan egyéni eset fut be, ami uh, uh -huh. szociális ügyekkel lakhatással kapcsolatos. Volt pár olyan lakhatási ügy, amiben uh, megtudtuk idéglenesen vagy hosszabb időre akadályozni azt, hogy valakit mondjuk kilakoltassanak, uh -huh. ezt ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez egyéni sikerként éltük meg, illetve uh, ezzel kapcsolatos hosszabb távú uh, harc volt az, hogy, hogy, hogy, hogy a családok átmeneti otthona nem volt ebben a kerületben, ebben az időszakban biztosítva, és ezért több előterjesztést is tettem-tettünk, vagy javasoltuk, hogy, hogy, hogy ezt pótolni kell, főleg egy ilyen kerületben, ahol, ahol ekkora a lakhatási szegénység, és ez végülis tavaly, tehát sokkal hosszabb távon, de, de megvalósult, tehát hogy a uh -huh. jogi alapja akkor is megvolt ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen, de nagyon sok és hosszú, hosszú harc kellett hozzá, nem, nem az egyénik, tehát ez mindenféle oldal, a mindenféle szervezetektől. Uh -huh. Tehát ez egy nagyon nehéz munka, ez a részvétel önmagában. És amikor ilyenről van szó, mi az, ami hiányzott neked, amire most feltétlenül szeretnéd, hogyha a részvevők a bárki részvételek vállalkozik, hogy ebben kapasson segítséget, hogy kellett -e volna neked olyan segítség, amit ő jobban tudnál csinálni? Hát igazából valószínűleg sokkal több olyan aktív ember, aki felmeri vállalni a saját ügyeit, meg, uh -huh. meg problémáit, és ez mostanában is probléma, tehát a, a civil szervezetek is ezt látják, és az ügyekkel foglalkozó szakemberek is ezt látják, hogy, hogy a félelem, vagy azoknak az embereknek az életében, akiknek kiszámíthatatlan az életük, sokkal nagyobb feladat az, hogy, hogy kimerjenek áll, állni a ügyeik mellett, a problémáik mellett, ugyanis hogyha nincs egy ügynek gazdája vagy arca, aki hitelesen elmesélje azt, ami történik, akkor sokkal nehezebb uh -huh. végigvinni. Tehát általánosságokkal, számokkal mindegyik szereplő tud dobálózni. Igen, igen. Sokkal, sokkal hatásosabb, és azért is mondom, hogy a, a sikereket is úgy éltem meg, hogy a, a, ahol fölvállalta valaki azt, hogy szüksége van segítségre, ott, ott, ott, ott tudtunk is lépni, ahol az érthető, de meglévő félelem az, az már a cselekvést is megakadályozza, ott, ott kívülről is nehéz segíteni. Uh -huh. Móni, nagyon izgalmasba kezdtünk, és sajnos nem tudjuk tovább folytatni mert az időn kifutott. Nagyon jó lenne a te tapasztalatodat egyébként sok mindenkivel megosztani, mert azért ez egy valóságos tapasztalat, amire egyébként sok mindenkinek készülnie kéne. Igen. Egyetlen fontos kérdésem van már, csak aztán itt pénteken mindig szoktuk, hogy hogyan érezted magad velünk a héten? Uh -huh. <gül> nagyon izgalmas volt, ugyanis egyrészt minden nap kicsit ö, ö, ö, hasonló témákból de mégis azért egy másik részét lehetett a, a munkámnak, tapasztalataimnak megosztani. Nekem külön fontos az, hogy ezen a héten van az állampolgári részételhete, ezért eddig, és most csak a felhívom a figyelmet arra, hogy a részvételhete részvétel.hu oldalon nézzék meg a programokat, mert, mert nem csak velem lehet megismerkedni ezen a héten, hanem nagyon sok szervezettel, aki aktív a saját helyi közösségében. Előtted két, két műsorral népszerűsítettük sem. a vasárnapot az előbb. Nagyon jó, szuper. Csak azért mondom, hogy ha azt akarod mondani, akkor azt is nyugodtan mondhatod, de vasárnap lesz egy záró rendezvény 16 órakor a Szabadság téren. Igen, biztos. igen, ahol most elsősorban a. a a reflektófél fényben a számoljunk együtt mozgalom lesz, akik a választásoknak a tisztaságaért uh -huh. önkénteskednek, de más civil is lehet ott találkozni, és bűvítünk mindenkit arra, hogy fogalmazza meg magának, mi az ő európaisága, mi az ő helye Európában. Nagyon szépen köszönöm egyrészt a mai beszélgetésünket, másrészt az egész heti közreműködésedet. Ez nagyon izgalmasakat beszélgettetek a kollégáimmal, és ez is nagyon jó volt. És hát, te is tovább a cívirát, itt is nagyon köszönöm. szépen köszönöm a heti közreműködésedet. Minden jót köszönöm kívánok, Szeva, szia!